عزیز سیو ده صفتی مشبہ فاید پوزن عزای اځونه چی شی په ی کموالی عزای اوځونه شی په نبی په کم یا مزبوطه واله او په اصطلاح محدثینو کې عزیز هغه روایت ته وی چې داغه دی روایتونه کې دوه کساني یا دو اساني کبا ځینمځه کې ډیرم شي هغه لری تیوار نشول تاسو لري چې اذه حاکم دی کې اوس معنی لغوي او اصطلاحي په منس کې مناسبت عزیز ته عزی ځ کووي چې په معه د کمواري چې دا کم د پرثبت د مشور روایتونو یا عزیز عزی ځ کووي چې پهې سره دا دویم سر سی مضبږ دوه سا دو کسان د ایت کې نه پهې یو سره بند سری مضبوتږي. مصمع کولیشی پا دی عزیز سره یاد وید اخیلت د وجود دا دینا چی کم دی یاد که دو دا دینا سر از دا ای قویه من طریق اخری لیبل سند دا دا تاییدو کو نقوی شو خوش شرط نده دا سیواری دا پارا عزیز کی دل شرط نده دا حدیث دا پارا سو لکه شهادت هغديس د فارع عزيز کې د چدو کسان روايت کي يا دو اساني د باندې مري بلکې هديس غريب هم صحيح ګرځي انو تورسين لکه مثال انمل اعمال بالنيات دریو سدو پرسري غريب نه کنا سري سعید انساری نورستو چی دی یه یا سعید انساری یه یا انساری دا غیر نورستو جکم دے شورت راغلے دے غریب دے سارا دا دینا دا محدثیون اتفاق دے چی دا سنت سرے سعید دے نو شرد ندے دا حدیث دا سیاد دا پارا عزیز کی دل فدی نکتہ خپوش ہوئی ہاں خلاف کردے دے کیا گا چا لیمن خلاف دے صحبیت دا لیمن آگا چا دا پارا زام قول باطل کرده ده اغوی زام کمزور قول ده اشاره ده تشگمان ده چا اغوی وی حدیث و صحیح اغوی چا اغا عزیز و غریب حدیث ده اغی پنیز وانیسه صحیح نده اغا سوگ ده ابن حجر رحمه اللہ وی ابو عالی جبای ده موتزلہ اونا او دیتا اشاره کئی کلام د حاکم ابی اغدی اللہ حلوم الحدیث کی اغا دا شیوه کلامی ای دا دی تسعی اغه دی ای یریه هو صحابی ازائل و انه اسم الجاهله د جہالتو اسم بدن کله زاین کی چې دوته روایتو کې د محدثینو عقایدی ته اشاره کړو بین یکون له راویان چې ویژه د پارس دروازه کومنګ وایو چې د امام حاکم کلام کې د ثرا موافقت تام نه دي اخوې چې د صحابي نږه څه نه دایې کینو دا نوې چې د حدیث د پارس دو زو راویانی ثم يتداولوه اهلل حدیث الى وقت نه ده پوری لکه شهادت علی الشهادت صراحت کړی قاضی ابو بکر بن العربی په شرحه د, دَ بخاری کې وین ذالک شرط البخاری واجاب عما اوردایې من ذالک به جواب فی تاسو جوابو نظر ده دلیل سدين چه حدیث انم الامال بین نیاز لم یر بیه عمر الا الخما او دا الخمن ابراهیم او دا اغا نرستو یا حیام نصعید منگ قد خطب به عمر علی المینبر مخید صحابه بی حضرت صحابتی فلولا انهم یعرفون لان لن کروه یعنی انکار بیکڑه اوپا دی بانی لیکن دا قول سلی مرجوه دے ابن حجرم درزی کرکی فیه نظر و تو عقبا بینو لایل جو من کونی مسکتوان و یکونو سمیعوه من غیری حاصل دار دی تالیبانو چه دا حدیث غریب دے انمال آمال بن نیاد دارن لکلی متان سراد دی نیما بخاری دارا اوس په کتابونو کې راوړې ده د تد دا شرایط غویا موافق نو نو ده ری جواب کي نو موږ جوابو کوچ غریب د فقار از سکیدل خوشحت نه دی د شهادت د هری د فقریب هم سېجدان سېیدې گانسوش اعتراض شوئره بأنه لا يلزم من کونهم سکتوان ون يكون سمئوه من غیره و هذا لو سلما في عمر منع في تفرد القما ثم تفرد محمد بن ابراهيم دا القما بیا تفرد دا يحيى بن سعید على ما هو السیر المعروفين دا المحدشين قد وردت لهم متابعاتون اودې متابعات هم موجوده فقاه قابل لاسینه دي او دا دغه حدیث نه علاوه په نورو کې هم دا جواب دروي او دا نشي منلې نو حاصل داو چې هغه داو کړه قاضي ابن لارمي چې دا د امام بخاری شرايت تي نوای چې دا صحیح نه او دان لدعوه دا ابن حبان داغه دعوه منقوضا دا چاگوی دو کسان دا دو نروایت کی تا دیچ آخی د داغی دا پا رسن نا محدثین پا اسطلاح وجود نشتا دی حاصل دا عبارتن ابن حجر وی کې رازای چې روایت د دوه فقط د دونه نو د لپاره ما ممکن دي شو منل شي ايو امکان درځي دا صورت د عزیز هغه چې مونږ لیکلې ده هغه موجود ده چې روایت کوي نه دل کم د دون ان عقل اگر که اکثر وي دا مهاجر نو ځکه یو د خصه یو کړو اوس د دې عزیز مثال بسې متفقون علی حدیث ذکر کید دا شیخان دانشنا او بخاری ذکر کید ابی حریران ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین اب بل روایت کی دو والد نہیں ولد مخ کی کڑے دے والد و رسو کڑے دے دا خو ظاہرا تعارض دے من گو ایس تعارض ندی کلارم حق کړه ده د ترجه په اتتباه سره او ځوی مخکړه ده شفقت په اتتباه سره محملی جدا ده دوه حالات ذکر کړي انس روایت کړي قتاده او عبد العزيز ابن صہیب دوه کسان او روایت کړي ده قتاده نه شوبا او سعید ورواه وان عبد العزيز ابن علیا او عبد او بیا روایت کوي د دینه هر یو نه جواز است دا مثال د عزیز غریب وې طالبانو ایز نبی ته پرادو کې پروتې فی دنیا ک غریب او حاضر السبیل په لغت کې لکم تاسد التفرید او پا اسطلاح کیا غده یتفرد بی شخص واحدن فی ای موزین وقا تفرد بی من السند سند کی پیوزید زیونو کی یو راوی یعنی یو کس روایت کی یا یو سندی صرف اگر کا براب یا دیری اغیل را اعتبار نشتا دیتا ہوئی غریب لکه دا بخاري دغا دو احادیثا دې وایزر دې چې زما تقسیم کوم الہی د غریب تاسو دوه قسم یو غریب مطلق او بل غریب نسبی او سره روان دي دا ټول احسان سلور چې دې که شو شیوا دا اول نه چې هغه متواتر دي دې ټول تاسو او حاګوي واحد خبره واحد چې یو کس روایت کوي اور بانی پوشندگان نو داخود صحیح شو او مشهور مستفید او فاضل باندې زده اطلاع کیږي تقریبا او پسلادم محدثین گسوجه پای کی شرائط د متواتر نبی نو طالبان او عزیز او غریب بانی پشان د مشهور اثبات کی او وجوب ثابتی کی دارن د سنتيه او فضائل خوچه خالد قرائنو نا او که قراین موجودی نو پاغي باندې هم سړي فرزيته ام ثابتي نبي عليه السلامي او صحابي ليګلي او قبا ولا ګرځېدلي دي کنه قبلي یو چيو يوه kwestه خبربانې کوښښو کنه نو دې يقين فائدور کې نو دا چې هم نه لکه باز خلک وي هر خبر واحد نه عقيدي مسله ثابتيږي او دا چې هم نه د چې خبر احاديث لاس کېږي نو دا زونياتي نمنګوي ژوند دل ته په معنی دی د یقین نه نواینی یقین نه راولي قریب اليقین معنی د خبر باندې پوښ شي دا اوس وګورئ خبره واحد په لوه تاریخ د او حد او اقسام او حکم د دي ابن حجر رحم الله ذکر کئ او هاریو تم واحد ویلی شو معنی ظاهر ده خبر واحد په لغت کې چارېچ روایت کې یو کس او فیصله محدثینو کې نه جمع شوی پدې کې شرایط شروع د متواتری نه د تواتر پدې خبر احادو کې مقبول لاځ لازمي کې عمل پدې باندې پند جمهور او پدې کې مردودم دي یې رد کړی شي هغه چې نه راځي چې د مخبر با به په پوهې خبره باندې د وجې باندې د استدلال نه پدې خبر احادو په عل البحث دا تحقیق دا رجالو احوال دا روا تو تحقیق با که پس دیتولو احسام که مستفید مشهور عزیز غریب استدلال چې کین دا, دا استدلال بند په بحث دا احوال دا روا تو نا اول چگه متواتر دیچه تواتر ثابت دی شبیار روا تو تا ضرورت نشتا صند تبیع صد حفاظ کولو ته ای ضرورت نشتا او دا نور چې دین دا دیبا دا مسلې د کنن سبب فکسر نه دا ټول مقبول دي او ifade ور کوي د قتی پسې د د مخ بر بهي مخ خبر ور کوي بیانې دله راوی په خلاف د نور اخبار الاحاد اوس د هر یو بدرسې قابل عمل یو کنن دې فرق توثیه او تمهید ذکر کړي او ورسته راغلم خدونه خبر انما وجب العمل بالمقبول منها دا متعاشوا لانه دا ولذلی ځکه چې یا بو موجود پدې کې اصل صفت د قبول چې هغه ثبوت دې د صدق د ناقل یا پدې کې بو موجود اصل صفت د رد چې هغه ثبوت د کذب د ناقل او یا بني ناول ام علا ذن صدق الخبر لثبوت صدق ناخلی نو په د عمل کې کخراین وی بی نو بیا خو د احتمال بني بیا بیا یقین معنی منکو او زم غالب د ذن کذب د خبر د ثبوت د کذب د ناخلی خبر کې کذب چیرایین نو د سنت په اتباس سره نو غوړځوله بشي درېم کچری بیا مون دې شې سطرینا نپیو اسکولې په یو د دې دوه قسمه نه پوری التحاقا پیو اسکولې وشي نڅدق نه کې زد نه سدرد نه کې زد نه نڅدکو کپدې کې قرائن موجودو د صدق نصدق سره په پیو اسکو کې قرائن موجودو کېدب نصدق سره په پیوسکو اسکو کې سره کو او کداش نه بیا با توقفي پدې کې او درهم دلل لأوزو منغا دابا دو بل دلل لأوزو ديكي بم توقف کو ودره دللي چوب كدللي نو کل چه توقف وکلشی دعمل نا پدي نو کرده دو کل مردود په دسو مردود دده وجه نا چه ثبوت ده صفت ده رد ده بلکه دده وجه نا چه نده موجود پدي کسه صفت ده صفت ده چلاجیمه قبول قبل والله الله عالم مون تاس سوال یو مخک چې دیو دي کرکېب نی حجر رحمه الله کوم خبر واحد شس قرائن موجود نه غده عقیدی مسله ثابتې